Kapitola 7: Pohovory. Následujícího rána jsem si opláchl obličej a doplahočil se dolů. Výčep u Ankera se právě začal plnit lidmi, kteří se scháněli počasném obědě. Objevilo se pár mimořádně sklíčených studentů, kteří tu zahajovali celodenní pětí. Usadil jsem se ke svému obvyklému stolu v koutě a ještě otopělý z nedostatku spánku jsem neradostně přemítal o nadcházející zkoušce. S Kelvinem a dalem jsem si starosti nedělal. Na jejich otázky jsem byl připraven. Prakticky totej se dalo říct o Arvilovi. Ale ostatní mistři pro mě představovali různou míru nejistoty. V každém učebním období vystavil každý mistr ve svazcích čítárně archivu výběr knih. Byly to základní texty pro začínající e ⁇ élery, pak pokročilejší práce pro ⁇ relary a ⁇ LT. Podle toho se dalo zjistit, co mistři považují za cené vědomosti. Tyto knihy také rozumní studenti četli před zkouškami. Jenomže já nemohl vkročit do svazků jako kdokoliv jiný. Byl jsem jediný student za tucet let, Jím už byl zakázán přístup do archivu a každý to věděl. Svazky byly jedinou dobře osvětlenou místností v celé budově a během zkouškového tu bylo neustále plno čtenářů. Takže jsem byl nucen vyhledat kopie požadovaných textů v regálech. Žastli byste, kudek se tu našlo různých verzí téže knihy. Pokud jsem měl štěstí, objevil jsem knihu totožného obsahu jako ta vystavená ve svazcích. Častěji ovšem texty, které jsem hledal, byly zastaralé, scenzurované nebo špatně přeložené. Za posledních pár nocí jsem toho přečetl co nejvíc, ale pátrání po knihách mi zabíralo vzácný čas, takže jsem byl pořád žalostně nepřipraven. Strácel jsem se v těch úzkostných uvahách, když mou pozornost upoutal Ankerův hlas. Kvot sedí tamhle, říkal. Zrhl jsem a uviděl u baru sedět ženu. Nebyla obličena jako studentka. Měla zdobné, vínově zbarvené šaty s dlouhou sukní, přiléhavým živůtkem a ladícími rukavicemi, jež záhaly až po lokty. Rozvážně se sesunula z barové stoličky, aniž by si zapletla nohy, a zamířila k mému stolu. Plavé vlasy měla pečlivě zvlněné, hrty namalované tmavou červení. Neubránil jsem se v úvaze, co asi dělá tady u Ankera? Vy jste ten, kdo zlomil ruku tomu zpratkovi Ambrozovi? Zeptala se. Mluvila tursky se silným, melodickým, modiským přízvukem. Přestože jí kvůli tomu bylo poněkud hůř rozumět, lhal bych, kdybych tvrdil, že to neznělo přitažlivě. Modišský akcent prakticky vysařuje sex. Ano, přisvědčil jsem, Neudělal jsem to vyloženě záměrně, ale ano. Potom mi tedy dovolte, abych vám koupila pití. prohlásila tónem ženy, která si obvykle prosadí svou. Usmál jsem se na ní a přál jsem si, abych byl vzhůru déle než 10 minut, jelikož v tom případě bych si nepřipadal tak zpitomnělý. Nebyla byste první, kdo mi to nabídl právě z toho důvodu, odpověděl jsem poctivě. Když na tom trváte, dal bych si grejcalskou medovinu. Sledoval jsem mi, jak se otáčí a kráčí zpátky k baru. Pokud patřila ke studentkám, byla nová. Kdyby tu strávila víc než pár dní, už bych se o ní doslechl od Sima, který si udržoval přehled o všech hezkých dívkách ve městě a s neohrabaným nadšením se jim dvořil. Morižská dáma se vrátila o chvíli později, sedla si naproti mě a poslala mi přes stůl dřevěný korbel. Anker je zřejmě právě umyl, protože měla prsty vínových rukavic vlhké, když ho uchopila. Pozvedla svou sklenku, plnou temně rudého vína. Na Ambroze jaky se, prohlédla s náhlou vášní. Kéž by spadl do studny a zhnul tam. Zvedl jsem svůj korbel a napil se. Přemítal jsem, Jestli se v okruhu 50 mil od univerzity vůbec najde žena, k níž by se Ambros nějak ohemně nezachoval. Nenápadně jsem si otřel ruku o kalohoty. Žena se zhluboka napila vína a rázně sklenku postavila. Měla rozšířené zorničky. I když bylo ještě časně, určitě už něco vypila. Náhle jsem ucítil muškatový oříšek a švestky. Přečihl jsem ke svému korbelu, pak jsem omrkl na stůl, jestli tam někdo nerozlil pití. Ale nebylo tu nic. Žena naproti mě najednou propukla v pláč. Žádné tiché vzlikání. Tohle se podobalo naplno puštěnému kohoutku. Podívala se na své ruce v rukavičkách a potřásla hlavou. Stahla si to namočenou, pohledla na mě a mezi vzliky ze sebe vypravila pár modejských slov. Promiňte, řekl jsem bezradně, Nerozumím. Ale ona už se zvedala od stolu, utírala si obličej a chvatně mířila ke dveřím. Anker na mě hleděl spoza baru, stejně jako všichni v místnosti. To nebyla moje vina, ukázal jsem ke dveřím. Najednou jí přeskočilo. Byl bych jí sledoval a pokusil se záhadu rozluštit, ale už byla pryč a moje pohovory měly začít za necelou hodinu. Kromě toho, kdybych se pokoušel pomoct každé ženě, které Ambros ublížil, neměl bych čas ani na jídlo, ani na spaní. Ale alespoň mi to podivné setkání pomohlo vyčistit si hlavu. Už jsem si nepřipadal jako plný písku a otupělý z nedostatku spánku. Rozhodl jsem se, že toho musím využít a vypořádat se s pohovory. Dříve začít znamená dříve skončit, jak říkával můj otec. Cestou do doliny jsem se zastavil u stánkaře a koupil si do vypečený masový pyroh. Věděl jsem, že budu potřebovat každou penny na školné, ale cena slušného jídla už nepředstavovala takový rozdíl. Pyroh byl horký a kvalitní, plný kuřecího masa, mrkve a šalvěje. Pojídal jsem ho v chůzi a užíval si drobného potěšení z toho, že jsem si koupil něco podle vlastní chuti a ne podle toho, co měl Anker zrovna po ruce. Když jsem dojedl poslední drobeček, ucítil jsem medové mantle. Koupil jsem si pěknou porci v šikovném obalu z kukuřičné slupky. Stálo mě to čtyři draby, ale medové mantle už jsem nejedl celá léta a trochu cukru v krvi mi neuškodí, až budu odpovídat na otázky. Fronta na zkoušky se vinula po nádvoří. Nebyla nějak mimořádně dlouhá, ale i tak mě otrávila. Zahlédl jsem tvář, jež mi byla povědomá z řemesel a přistoupil jsem k mladé, zelenooké ženě, která také čekala na nádvoří. Nazdar, oslovili jsem jí. Ty jsi amliaže? že? Nervozně se usmála a kývla. Já jsem kvot, představil jsem se s lehkou úklonou. Vím, kdo jsi, řekla. Věděla jsem tě v dílně aplikovaných řemesel. Měla bys říkat jenom řemesla, poučili jsem jí a nastavilý sáček. Chceš medovou mandly? Amlia zavrtěla hlavou. Jsou moc dobré, pokračoval jsem a lákavě jsem jimi zatřásl. Váhavě natáhla ruku a jednu si vzala. Je tohle fronta na polední pohovory, ukázal jsem kolem. Potřásla hlavou. Zbývá ještě pár minut, než se začneme řadit. To je směšné, že nás tu nechají takhle postávat, pravil jsem. Jako ovce v ohradě. Celý tenhle systém je pro všechny ztráta času a ještě k tomu ponižující. Zahledl jsem, jak se jí ve tváři myhl úzkostný výraz. Co pak, zeptal jsem se. Jenom, mluvíš trošku moc nahlas, rozhledla se kolem. Prostě se nebojím říct, co si bez tak každý myslí, prohlásil jsem. Celé tyhle pohovory jsou hrozný nesmysl, přímo blbost. Mr. Kelvin ví, co dokážu. Právě tak Elksa dal. Brander by mě nerozeznal od víry v zemi. Proč by měl mít stejné slovo při rozhodování o mém školném? Amelia pokrčila rameny a ohnula pohledem. Kousl jsem do druhé mandle a okamžitě jsem ji vyplvil na dlažbu. Fui, nastavil jsem sáček. Také ti chutnají po švestkách? Věnovala mi neurčitě znechucený pohled, pak zaostřela oči na co si za mnou. Otočil jsem se a spatřil, jak se k nám v devu blíží Ambros. Vypadal hezky, jako ostatně vždy. Byl oblečen v čistém bílém lněném plátně, sametu a brokátu. Měl klobouk s vysokým bílým chocholem a mě pohled na něj nesmyslně rozlobil. Byl netypicky sám, bez svého obvyklého doprovodu pochlebovačů a patolízalů. No skvělé, prohlásil jsem, jakmile se přiblížil na doslech. Ambrózi, tvá přítomnost je zastraná třešnička na dortu těchto zastraných pohovorů. Amros se překvapivě usmál. Ach Kvote, také tě rád vidím. Dnes jsem potkal jednu z tvých bývalých lásek, řekl jsem. Nemohla se vyrovnat s hlubokým citovým traumatem, když pravděpodobně pocházelo ze skutečnosti, že tě viděla nahého. Jeho výraz poněkud skysl, já se naklonil k a jevištím se samý sdělil. Mám z důvěrného zdroje, že Amros nejenže má velmi, velmi malý penis, ale dokáže se vzrušit jedně v přítomnosti mrtvého psa, obrazu ve vody z Gibea a polonáheho galejního bubeníka. Amlyn výraz stuhl. Amros na ní pohlédl. Měla bys odejít, doporučil jemně. Není důvod, abys tohle poslouchala. Amlia prakticky uprchla. To ti musím přiznat, prohlásil jsem, vyprováze její pohledem. Nikdo nepřiměje ženu k úprku jako ty. Odkly jsem se o kraje pomyslného klobouku. Mohl bys to vyučovat, pořádat přednášky. Ambrose jenom stál, spokojně pokivoval a prohlížel si mě zvláštně majetnickým pohledem. V tom klobouku vypadáš, jako ti tvoji načančaní hošíci, dodal jsem. A mně se hrozně chce srazit tiho zlavy, jestli hned nevysmáhneš. Koukl jsem na něj. Mimochodem, co dělá tvoje ruka? V téhle chvíli se mám mnohem lépe, odvětil přívětivě. Nepřítomně si třel a usmíval se. Strčil jsem si do pusy další mandly, zašklebil jsem se a vyplivly. Co pak je, zajímal se Ambrose. Nemáš rád švestky? Potom se obrátil a odcházel, aniž by čekal na odpověď. A stále se usmíval. Skutečnost, že jsem ho jen zmateně vyprovázel pohledem, hodně vypovídá o stavu mé mysli. Přiložil jsem si sáček k nosu a zhluboka vdechl. Cítil jsem prašnou vůni kukuřičné slupky, met a skořici. Vůbec žádné švestky ani muškátový oříšek. Jak to Amros mohl vědět? A pak mi všechno v hlavě střesknutím zapadlo do sebe. V chvíli zazněl zvon a všichni se stejnou kartičkou jako já se postavili do dlouhé řady, vynoucí se nádvořím. Nastal čas mého pohovoru. Opustil jsem náměstí a úplkem sehnal pryč. Suřivě jsem zabušil na dveře, bez dechu, jak jsem se hnal do třetího patra stájí. — Simone, hulákal jsem, otevři dveře a mluv se mnou. Podél chodby se otevíraly dveře a vyhlíželi z nich studenti, co je to za povyk. Jedna z vykukujících hlav s rozcuchanými pískovými vlasy patřila Simonovi. — Kvote, vyhrkl. — Co to vyvádíš? Vždyť to ani nejsou moje dveře. Došel jsem k němu, Postrčil ho do pokoje a zavřel za námi. – Simone, amros mi dal nějakou drogu. Něco v mé hlavě není v pořádku, ale já nevím co. Simon se zakřenil. – To jsem se myslel už, umlkl, na tváři se mu objevil úžasný výraz. – Co to děláš, neplivej mi na podlahu. – Mám hrozně divnou chuť v puse, vysvětlil jsem. – To je mi jedno, vyváfl hněvivě a zmateně. Co je to s tebou, narodil se snad ve stodole? Tvrděž jsem ho udeřil do obličeje plochou dlaní, odpotácel se ke zdi. Vlastně jsem se opravdu narodil ve stodole, přiznal jsem ponuře. Něco se ti na tom nelíbí? Sim se jednou rukou opíral o zeď, druhou si držel rudnoucí kůži na tváři. Jeho výraz vyjadřoval naprosté ohromení. Co to s tebou pro je? Nic, odpověděl jsem, ale ty si dávej pozor, jak se mnou mluvíš. Mám tě docela rád, ale to, že nemám bohaté rodiče, ještě neznamená, že jsi lepší než já. Zamračil jsem se a znovu si odplivl. Bože, to je hnus. Nesnáší muškátový oříšek. Od dětství ho nesnáším. Simovi se tvář rozjasnila pochopení. Tá chuť, co cítíš v puse, řekl. Je to jako švestky a koření? Říký jsem. Nechutné. Boží šedý popel hlesl klumeně sim vážným tónem. Dobře, máš pravdu. Opravdu ti dali drogu. Vím, o co jde. Umlkl, když jsem se otočil a začal otevírat dveře. Co to děláš? Jdu zabít Ambroze. odpověděl jsem. Za to, že mě otrávil. To není otrava, to je... Náhle se odmlčel, pak pokračoval klidným, vyrovnaným hlasem. Kde vzal ten nůž? Nosím ho přivázaný k noze, potkal ho tamy, vysvětlil jsem. Pro případ nouze. Sim se zhluboka nadechl, vypustil vzduch. Dej mi chvilku, ať ti to můžu vysvětlit, než se vydáš Ambroze zabít. Ano? Pokrčil jsem rameny. Dobře. Nemohl by si to sednout? Ukázal na židli. Zdychl jsem a posadil se. Dobře, ale pospěš si, brzo musím jít na zkoušky. Sim klidně přikývl a sedl si na kraj lůžka čelem ke mně. E, no, znáš to, jak někdy lidi popíjejí a pak někdo dostane pitomý nápad? A ty mu to nemůžeš rozmluvit, i když ten nápad je očividně hodně špatný? Zasmál jsem se. Jako třeba když si styl popovídat s tou harfenící před Eolianem a pak si jí pozvracel koně. Přikývl. Přesně tak. Existuje látka, kterou alchemista dokáže namíchat, a která má podobné účinky, ale mnohem silnější. Potřásl jsem hlavou. Nepřipadám si ani v nejmenším opilí. Hlavu mám úplně čistou. Sim znovu přikývl. Není to jako opilost vysvětloval. Jen jedna z jejich složek. Necítíš se unavený nebo nejistý na nohou. Jen ti to našeptává, aby sdělal hlouposti. Na chvíli jsem se nad tím zamyslel. To bych neřekl, namítl jsem. Nezdá se mi, že bych chtěl udělat nějakou hloupost. Dá se to poznat, pravil jsem. Napadá ti něco, co bys právě teď považoval za hloupé? Chvíli jsem uvažoval a líně si přitom poklepával plochou čepelé obotu. Loupé by bylo, umlkl jsem. Znovu jsem se hluboce zamyslel. Sim na mě vyčkávavě hleděl. Třeba skočit ze střechy? Na konci věty jsem zvedl hlas, takže to vyznělo jako otázka. Sim zůstal potichu, jen se na mě díval. Už to chápu, řekl jsem pomalu. Vypadá to, že mi chybí zábrany. Simon se úlevně usmál a povzbudivě pokýbl. Přesně tak. Všechny brzdy v chování jsou odstraněny tak čistě, že to ani nepoznáš. Ale všechno ostatní zůstává, jak bylo. Stojíš pevně na nohou, sřetelně vyslovuješ, používáš rozum. Nechovej jste ke mně tak blahoskloně, ukázal jsem na něj nožem. Nedělej to. Zamrkal. Tak dobře. Máš nějaký nápad, jak ten problém vyřešit? Samozřejmě. Potřebuju něco k porovnání. Prubířský kámen. Budeš můj kompas, protože ty máš filtry v pořádku. Myslel jsem na to tež, přisvědčil. Takže mi důvěřuješ? Přikývl jsem. Pokud nedojde na ženy. To se pak chováš jako pitomec. Vzal jsem ze stolu sklenici vody, vypláchl si s ní pusu a vyplivl jí na podlahu. Sim se roztřesaně usmal. No dobře. Tak za prvé, nemůžeš jít zabít Ambroze. Zaváhal jsem. Víš to jistě? Naprosto jistě. Vlastně cokoliv, co bys mohl provést s tím nožem, je špatný nápad. Měl bys mi ho dát. Pokročil jsem rameny, položil si ho na dlaň a podával Simovi po domácku vyrobenou koženou rukojeť. Zdálo se, že ho to překvapilo, ale nůž si vzal. Milosrdný Télu pronesl s hlubokým povzdechem a odložil nůž na postel. Díky. To byl extrémní případ, zeptal jsem se a znovu si vypláchl ústa. Možná bychom měli mít nějakou stupnici, škálu o deseti bodech. Plivání na podlahu je jeden. Ach, řekl jsem, promiň. To nic, mával rukou. Jedna je nízko nebo vysoko na stupnici. Upřesňoval jsem. Nízko, odvětil. Zabití Ambroze je deset. Zaváhal. Možná jen osm. Poposedl si na židli. Nebo sedm. Vážně, podíval jsem se. Tolik? Tak dobrá. Nekonil jsem se na židli dopředu. Musíš mi dát nějaké rady ohledně zkoušek. Musím se brzy vrátit do fronty. Simon rázně zakrutil hlavou. Ne, to je opravdu špatný nápad. Osm. Vážně? Vážně. Jde o společensky choulostivou situaci. Spousta věcí se může pokazit. Jenže když... Sim si těžce povzdechl, odhrnul si pískově žluté vlasy z očí. Jsem tvůj plubířský kámen nebo ne? Bude hrozně otravné, když ti budu muset všechno opakovat třikrát, než poslechneš. Chvíli jsem nad tím přemýšlel. Máš pravdu, ale vzlášť, kdybych se chystal provést něco potenciálně nebezpečného. Rozhlédl jsem se. Jak dlouho to bude trvat? Nejde ale než 8 hodin. Otevřel pusu, aby pokračoval, ale pak ji zavřel. Co je? Zeptal jsem se. Sim vzdychl. Můžou se dostavit vedlejší účinky. Jestli je ta látka rozpustná v tucích... Bude nějakou dobu přetrvávat v těle. Možná pocítíš menší recidívy vyvolané stresem, silnými emocemi, námahou, omluvně na mě pohlédl. Jako ozvěny tohodle stavu. S tím si budu dělat starosti později, natáhl jsem ruku. Dej mi tvoji kartičku, můžeš ji teď a já si vezmu tvůj termín. Bezradně rozhodil rukama. Už jsem na zkoušce byl, vysvětlil mi. Dálavit zuby, zaklališ jsem. Dobře, tak skoď za felou. Zuřivě zamávalo rukama před sebou. Ne, ne, ne, deset. Zasmál jsem se. V tomhle případě ne. Má termín na pozdě odpoledne. Myslíš, že si to s tebou vymění? Už mi to jednou nabídla. Jsem mi skočil. Jdu ji najít. Zůstanu tady, řekl jsem. Si rázně přikývl a neklidně se rozhlédl po pokoji. Nejbezpečnější bude, když nebudeš dělat vůbec nic, zatímco budu pryč. Otevřel dveře. Seď si na rukou, dokud se nevrátím. Sim byl pryč jen pět minut, což bylo pravděpodobně dobře. Ozvalo se zaklepání na dveře. To jsem já, ozval se Simu vlas z chodby. Je u všechno v pořádku? Víš, co je divné? Odpověděl jsem mu přes dveře. Zkoušel jsem přijít na něco legračního, co bych mohl provést ve tvé nepřítomnosti, ale nic mě nenapadlo, rozhadl jsem se. Celý ten vtip spočívá ve společenském prohřešku. Nemůžu spáchat žádný přestupek, když nevím, co by bylo společensky nepřijatelné. Chytko mi připadá stejné. Na tom nejspíš něco je, přisvědčil, načež se zeptal. Neprovedl jsi tam něco? Ne, odvěděl jsem. Rozhodl jsem se být hodný. Našel s felu? Našel, je tady. Ale než vejdeme, musíš mi slíbit, že neuděláš nic, na co by se z mě předem nezeptal, ano? Zasmal jsem se. Správně. Jenom mě nenuď, abych před ním dělal nějaké hlouposti. Slibuju, řekl jsem. Neměl by se sposadit jen pro jistotu. Už sedím, odpověděl jsem. Sim otevřel dveře. Spatřil jsem Felu, jak mu nahlíží přes rameno. Nazdar Felo, pozdravil jsem. Potřeboval bych si s tebou vyměnit termín. Za prvé, upozornil mě sim, by si směl obléknout košily, to je asi na dva body. Ach, omlouvám se, bylo mi horko. Mohl jsi otevřít okno? Myslel jsem, že bude bezpečnější, když omezím své interakce s nějšími objekty, namítl jsem. Sim zvedl obočí. To je vážně dobrý nápad. Jen tě to v tomhle případě trochu odvedlo nesprávným směrem. No tedy, zacelchl jsem felu schodby. chodby. Myslí to vážně? Naprosto vážně, Pokývoval Sim. Popravdě myslím, že není bezpečné, abys sem chodila. Natáhl jsem si košily. Oblečen, hlásil jsem. Sednu si na ruce, jestli ti to pomůže. A také jsem to udělal. Zastrčil jsem si ruce pod nohy. Sim pustil Felu dovnitř a zavřel za ní. Felo, ty jsi prostě nádherná, prohlásil jsem. Dal bych ti všechny peníze, co mám, abych si tě mohl dvě minuty prohlížet nahou. Dal bych všechno, co mám, kromě loutny. Těžko odhadnout, kdo z těch dvou zčervenal víc. Mám dojem, že Sim. To jsem asi neměl říkat, co? Usoudil jsem. Ne, Sim na to. To bylo tak pět. Ale to přece nedává smysl, navítl jsem. Na obrazech jsou nahé ženy. Lidé si kupují obrazy, ne? Ženy malířům pouzují. Sim přitakal. — Pravda, ale stejně. Chvilku jen seď, nic neříkej ani nedělej. Ano? Kývl jsem. — Nemůžu tomu uvěřit, ozvala se Fela. Ruměnec se jí ztrácel z tváří. — Nemůžu si pomoct, mně se zdá, že vy dva na mě zkoušíte nějaký propracovaný žertík. Kaž bys měla pravdu, pravil Simon. Ta látka je hrozně nebezpečná. Jak si může vybavovat nahé obrazy a nevzpomínat si, že na veřejnosti má na sobě mít košily? Vyptávala se ho Fela s očima opřenýma na mě. Prostě mi to nepřipadalo důležité, vysvětlil jsem. Sudnal jsem si košily, když mě byčovali. To bylo na veřejnosti. Je divné, že z toho může mít potíže. Uvědomuješ si, co by se stalo, kdyby zabil ambroze? Zeptal se Sim. Přemýšlel jsem jen vteřinu. Bylo to, jako bych se snažil vzpomenout si, co jsem jedl ke snídaní před měsícem. Došlo by k soudu, předpokládám, začalo jsem pomalu. A lidé by mi kupovali pití. Fela si dala ruku na ústa, aby zdusila smích. A co třeba tohle, zkoušel mě Simon. Co je horší, ukrást koláč nebo zabít Ambroze? Věnoval jsem chvilku náročné úvaze. Masový pyroch nebo ovocný koláč? No, jejda, pravila Fela bez dechu. To je. potřásla hlavou. Naskakuje mi z toho housí kůže. Simon přitakal. Je to děsivý alchymistický kousek varianty na sedativum zvané švestkový nářez. Ani ho nemusíš polknout absorbuje se i kůží. Fela na něj pohlédla. Jak to, že o tom tolik víš? Jsem se na něm dle usmál. Mandra o tom přednáší každé třídě, kterou učí. Slyšel jsem to historku už třicetkrát. Je to jeho oblíbený příklad, jak se dá alchymie zneužít. Asi před padesáti lety tu látku používal jistý alchemista ke zničení několika vládních činitelů v Aturu. Chětili ho jen proto, že jedna hraběnka zešílala uprostřed svatby, se byla tucet lidí a... zarazil se... No nic, bylo to zlé. Tak zlé, že jeho milenka alchemistu udala strážím. Doufám, že dostal, co zasluhoval. A ještě něco navíc, přikývil Sim zachmuřeně. Fakt je, že to na každého působí trochu odlišně. Nejde jen o prosté snížení zábran. Také dochází k zesílení emocí, osvobození krytých přání, kombinované se zvláštní selektivní povnětí, téměř jako morální amnézie. Necítím se nijak zle, vložil jsem se. Vlastně si cítím výborně, ale dělám si starosti z pohovory. Sim zagestikoloval. Vidíš, na pohovory si pamatuje. Je to pro něj důležité, ale ostatní věci jsou pryč. Existuje nějaká léčba? zeptala se Fela nervózně. Neměli bychom ho vzít do mediky? Teď se zatvářil nervózně zase Simon. To bych nedoporučoval. Mohle by zkusit nějaké projímadlo, jenže tady nejde o drogu, která by v něm působila. Takhle alchymie nepracuje. Je teď pod vlivem nespoutaných principů. Nedají se jen tak vypláchnout, jako když se zbavuješ tuti nebo opala. Projímadlo mi nezniždou příjemně, dodal jsem. Poukud se k tomu můžu vyjádřit. Navíc by se mohli domnívat, že se zroutil pod stresem ze zkoušek, poznamenal Simgfele. Po každé se to pár studentům stane. Strčele by ho do přístavu, dokud by si nebyl jistý. V tu chvíli jsem byl na nohou, ruce sevřené v pěst. Museli by mě rozsekat na kusy, než by mě dokázali šoupnout do přístavu, vyhrkl jsem zuřivě. Ani na hodinu, ani na minutu. Sim zesinal a o okrok ustoupil, v obraném gistu zvedl ruce dlaněmi dopředu, ale hlas měl pevný a klidný. Kvote, povídám ti to třikrát. Dost. Zarazil jsem se. Fela mě sledovala rozšířenýma, s očima. Simon pevně pokračoval. Kvote, říkám ti třikrát, sedni si. Sedl jsem si. Fela, která se držela za ním, na Simona udiveně pohlédla. Děkuju, řekl Simon lastkavě a spustil ruce. Souhlasím, medika není pro tebe to nejlepší místo. Musíme to nějak zvládnout tady. To mi připadá lepší, přisvědčil jsem. E kdyby v medice všechno probíhalo hladce, dodal Simon. Předpokládám, že bys měl ještě výraznější sklon říkat, co si myslíš než normálně. Kysele se pousmál. Tajemství tvoří základní kameny civilizace a já vím, že ty jich máš víc než většina lidí. Nemyslím, že bych měl nějaká tajemství, ohradil jsem se. Sim a Fela současně propukli v smích. Obávám se, že zprávě potvrdil jeho názor, řekla Fela. Já také vím, že jich pár máš. I já to vím, kývl Sim. Jsi můj prubířský kámen, pokrčil jsem rameny. Pak jsem se usmál na Felu a vytáhl jsem paní ženku. Sim prudce zavrtěl hlavou. Ne, ne, ne, už jsem to povídal. Vidět ji na houby zrovna teď bylo to nejhorší na světě. Fela při jeho slovech trochu zúžila oči. O co jde? Zeptal jsem se. Bojíš se, že bych ji strhl na zem a zneužil? Sim na mě upřel zrak. A neudělal bys to? Ovšem, že ne, odpověděl jsem. Pohlédl na Felu pak zpátky na mě. Dokážeš mi vysvětlit, proč? Zeptal se zvědavě. Promyslel jsem si to. Protože... umlkl jsem... Pak jsem zakroutil hlavou. To bych prostě nemohl. Vím, že nemůžu sníst kámen nebo projít zdí. Tohle je taky něco takového. Na vteřinu jsem se na to soustředil a začala se mi točit hlava. Zakrlil jsem si rukou oči a snažil se nevnímat náhlou závrať. Prosím, řekněte, jestli se nepletu, požádal jsem vděšeně. Nemůžu sníst kámen, Že ne? Máš pravdu, potvrdila lichle Nemůžeš. Přestal jsem se snažit přehrabovat se ve své vlastní mysli a hledat odpovědi a podivná závrať ustoupila. Sim mě pozorně sledoval. Přál bych si vědět, co má tohle znamenat, zamumlal. Já o tom mám docela slušnou představu, šeptla Fela. Vytáhl jsem z paní ženky slonovinovou kartičku. Šlo mi jen o tu výměnu, vysvětl jsem jí. Leda bys mi dovolila, abych si tě prohlédl nahou. Zvedl jsem peněženku druhou rukou a podíval se fele do očí. Sim říká, že je to špatné, ale když on je takový pitomec, pokud jde o ženy. Možná teď nemám v hlavě všechno na svém místě, ale tohle si pamatuju docela jasně. Trvalo 4 hodiny, než se mi začaly obnovovat zábrany, a další dvě, než se příslušné filtry pevně usadily na své místo. Simon se mnou strávil celý den, trpělivý jako kněz, a vysvětloval, že ne, neměl bych si jít koupit láhev pálenky. Ne, neměl bych jít nakopnout toho psa, který štěká naproti přes ulici. Ne, nemám chodit do Imre podívat se po deně. Ne, třikrát ne. V době, kdy zapadlo slunce, už jsem se nacházel ve svém obvyklém polomorálním rozpoložení. Simon mě důkladně vyskoušel, dnešně doprovodil zpátky do mého pokoje u Ankera, kde mě přiměl odpřísáhnout na mačinu mléko, že pokoj do rána neopustím. Přísahal jsem. Ale ještě jsem nebyl docela v pořádku. Mé city žnuli vzplanul jsem při každé maličkosti. Co bylo horšího, Paměť se mi nevrátila do normálního stavu, byla neobyčejně živá a plná nezvladatelného zanícení. Dokud jsem byl se Simonem, nebylo to tak hrozné. Jeho přítomnost mě příjemně rozptylovala. Ale když jsem osaměl v malé podkrovní místnosti u Ankera, byl jsem paměti vydán na milost. A ta, jakoby se rozhodla rozbalit a proskoumat všechno ostré a bolestivé, co jsem kdy viděl. Možná si říkáte, že nejbolestnější byly vzpomínky na vyvraždění mé společnosti. Jak jsem se vrátil do tábora a našel všechno v plamenech. Nepřirozené tvary těl mých rodičů v šeru soumraku. Pach spáleného plátna, krve a hořících vlasů. Vzpomínka na ty, kdo je zabili. Na Čandrýny. Na muže, který na mě promluvil a celou dobu se ušklíbal, Na uhlíka. Tohle byly zlé vzpomínky, ale za ta léta jsem si je vyvlával a řešil je tak často, že si sotva mohli zachovat své ostří. Výšku i zabarvení Haliaxova hlasu si pamatuju právě tak jasně jako hlas svého otce. Snadno si vybavím uhlíkovou tvář. Jeho dokonalé zuby vyceněné v úsměvu. Jeho bílé vlnité vlasy. Jeho oči černé jako kapky ingoustu. Jeho hlas naplněný mrazivým chladem, jak říká. Něčí rodiče zpívali zcela nevhodný druh písní. Mysleli byste, že tohle jsou ty nejhorší ze vzpomínek. Ale to byste se mýlili. Ne, nejhorší byly ty z mého dětství. Pomalé pohupování a drncání jedoucího vozu, otec jak volně drží opratě. Jeho silné ruce na mých ramenou, když mi ukazuje, jak stát na jevišti, aby mé držení těla jasně říkalo hrdý, nebo smutný, nebo plachý. Jeho prsty, jak opravují můj prstoklad na strunách chlouutny. Matka, když mi češe vlasy. Pocit z jejího obětí. Jak dokonale má hlava zapadala do křivky její šíje. Jak jsem se jí večer u ohně choulil na klíně, ospalý a šťastný a v bezpečí. Tohle byly ty nejhorší vzpomínky. Zácné? A rizí. Ostre jako střepy v ústech. Ležel jsem v posteli, zaťatý a utažený do rozstřeseného uzlíku, ale nemohl jsem spát, nedokázal jsem obrátit svou mysl k něčemu jinému, nemohl jsem přestat vzpomínat. Znovu. A ještě. A ještě. Ozvalo se tiché začukání na okno. Zvuk tak nepatrný, že jsem ho nepostřehl, dokud neustal. Pak jsem slyšel, jak se okno za mnou otevírá. Kvote? Zavolala Aury tiše. Zatěl jsem zuby, abych nevzlikal a zůstal jsem co nejvíc potichu v naději, že si pomyslí, že spím a odejde. Kvote! Zavolala znovu. Přinesla jsem ti? Nastala chvíle ticha, potom řekla. Ach. Zaslechl jsem za sebou tichý zvuk. Měsíční svět vykreslil na stěně její drobný stín, jak prolézá oknem. Ucítil jsem, jak se lůžko prohnulo, když se na něm usadila. Malá chladná roka mě pohladila po tváři. Už je to dobré, zašeptala. No tak. Potichu jsem se rozplakal. Aury jemně uvolnila tuhý uzlík mého těla, až moje hlava spočinula v jejím klíně. Šeptala si pro sebe a schrnovala mi vlasy z čela, její ruce mi na rozpálené kůži připadaly chladné. Já vím, řekla smutně. Někdy je to moc zlé, viď? Něžně mě hleděla po vlasech a já vzlikal tím víc. Nedokázal jsem se vybavit, když se mě naposledy někdo tak lásky plně dotkl. Já vím, šeptla. Máš v srdci kámen a některé dny je tak těžký, že se s tím nedá nic dělat. Ale nemusíš netobít sám. Měl přijít za mnou. Já rozumím. Skroutil jsem se a najednou mi ústa znovu zaplnila chuť švestek. Chybí mi, pronesl jsem dřív, než jsem si uvědomil, že mluvím. Zbytek jsem spolkl, než jsem stačil říct víc. Zatělož jsem zuby a vstekle potřásal hlavou jako kůň, který bojuje s otěžemi. Můžeš to říct, povzbudila mě jemně aury. Znovu jsem potřásil hlavou, ucítil jsem švestky a najednou se ze mě veřinula slova. Říkala, že jsem, že jsem zpíval dřív, než jsem mluvil. Prý, když jsem byl maličký, vždycky mi broukala, když mě chovala. Žádnou píseň, jen klesající tercie, jen uklidňující zvuk. Pak se mnou jednoho dne šla na procházku kolem tábora a uslyšela... Jak dělám o zvěnu? O dvě oktávy výš. Tiché, písklavé tercie. prý to byla moje první píseň. Pořád jsme si to zpívali navzájem. Celá léta. Zajíkl jsem se a stiskl zuby. Můžeš mi to vyprávět, opakovala Aury mírně. To je v pořádku. Nikdy už jí neuvidím, vyhrkl jsem chraptivě. A rozplakal jsem se naplno. Už je to v pořádku, chlácholela mě Auditiše. Jsem u tebe, jsi v bezpečí.